Пожежею було тяжче, ніж султанською донькою, перше, що в Стамбулі стояла страшенна липнева спека, а друге, видати з усього не обійшлося без зловмисників. Бо якби інакше пожежа переметнулася через золотий ріг, гігантськими перескоками помчала по столиці, захоплюючи нові й нові дільниці. Кілька дільниць вигоріло на попіл, пожежа знищила поставлений ще Фатіхом палац Ескісарай, згорів наповнений в'язнями зіндан, пішов димом великий дерев'яний базар, загинула бібліотека Матіша Корвіна, вивезена сулейманом з угорської столиці. Вогонь добрався навіть до кам'яного бедестану, на якому розтопилася олов'яна покрівля. Слідом за пожежею, ніби принесений таємничими злими силами в повзу столицю Чорний мор. І смерть косила людей тисячами, не спинялася й перед порогами палаців. Так помер Великий візир Аяс Паша, заставивши гарем з ста двадцятьма дітьми і згадку про себе як про найдурнішого з усіх знаних візирів. А що дурні завжди мстиві, то багато хто зітхнув полегшено, почувши про смерть Аяса Паші. Навіть Роксолана не стримала своєї радості перед Сулейманом, хоч і знала, що гріх радіти чужій смерті. «Може, і ліпше, що мор прибрав Аяса Пашу, мій султане?» «Він був вірний, мій слуга», – зауважив Сулейман. «Та й того, слугувати можуть і речі неживі, а Паша й за життя був, мов би, мертвий, бо нема у собі слова. Людина ж позбавлена слова, гірша за звіра, нащо їй жити». Своєю шаблею він показав, що живіше за заживих. Кому ж показав? Убитим. Коли приходив до тебе, то хотів сказати, що то він розкрив мені очі на зрадливість Ібрагіма. Хотів, але не вмів сказати. То й ліпше. Однаково б я не повірила. Хіба то не сам падишах розпізнав мерзеного грека? А цей нещасний я-я спаша ніби належав до тих, кому доручено, щоб дурість не вичерпувалася на сім світі. Хоч, може, дурні теж потрібні, щоб видно було розумних. Кого тепер поставити великим візиром, мій повелителю? Найрозумнішого – Людфі Пашу. А хіба Рустем нерозумніший? Ще молодий, має час. Ви досі не ввели його в диван. Не було нагоди. Смерть Аяса Паші дала нагоду. Ще й пожежа, нагадала Роксолана. Мені передали, що Рустем Паша виловлює зловмисників. Він не мав можливості відзначитися на війні, хай спробує зробити це на пожежі. Хіба не можна погасити? На все воля Аллаха. Що горить, має згоріти. А коли весь Стамбул? «Тоді Аллах подарує нам ще кращий Стамбул», як сказано. «Бог купив у віруючих життя і їхнє майно, платячи їм за них раєм». Диван коли не налякав Рустема, то геть розчарував. Здалеку загадковий, таємничий, загрозливий, неприступний зсередини диван видався Рустемові зібранням набундючених баранів. «Ай Асапаші вже не було». Але ще мовби жив його дух серед цих килимів, притишених голосів, гнітючого мовчання. Султан мовчки споглядав кам'яними очима на своїх візирів, нікого не впізнаючи, нікого не допускаючи, ні домови, ні додумання, і під тим поглядом чоловік почував себе ніби бараном, чи що. Не диван, а купка баранів. А я з паша був дурний, як баран. Людві паша впертвий, мов баран. Євнух, сулейман паша жирний, як баран. А він сам ростем, хлялий, мов баран, після сніжної зими. Щастя, що в Стамбулі рятувала пожежа, і він знову кинувся туди, захопивши з собою яничарів, метався серед попелищі, когось ловив, кидав у зіндани, за кимось ганявсь, когось переслідував, падаючи з ніг від утоми, і за попадливості, весь закиптюжений, мов кюльхан без якого лузує дітлашня. Тепер уже не мав часу на свої глузи, зате глузували з нього стамбульські нероби-левенди. Старається, ніби хоче понести два кавуни під пахвою. А пожежа, мов лютий небачений звір, вгамувавшись у великому Стамбулі, несподівано перелетіла вночі через Босфор, запалав у Здійнялася там безладна стрілянина, так ніби ввірвався туди ворог, хоч звідки б міг узятися в самому серці грізної імперії. Рустем з яничарами і кінними чаушами негайно переправився на той берег і пропав на кілька днів, мов би загинув у вогні. Але зродився з попелу живий і здоровий, тільки ще закиптюженіший і геть захриплий.